Bai, bai, guk ere uste dugu, Kirol Instalazioen leku aldatzea, da epe bat jarria gainera, bestela Europatik isuna importanteak eh, jasan beharko genituzke, beraz, horrek duka baina era berean eta momentu berean baita ere proiektuago egin daiteke. Baina la urteetan, Kirol Instalazioak park ekologikotik kampo egon beharko lehateke. Orduan, bi urte daude, beste nun bait, oberrak nolapait, eh, martxan jartzeko. Momentu honetan, lehen aukera, zubieta da, Guk ez dugu ezaten ezetz aurrera, orduan eta guk e, egingo ditugu, alegin guztiak bi urtetan obarrakan e, martxan jartzeko. Baina kontuz izan behar dugu, tartean, espropiazioak daudenean, e, foru aldun diak jarri duia maiganean hor baita ere momentu honetan alegazio bat, orduan duan, gauzak e, trabatu egiten badira eta bi urtetan ez bagera gai, Zubietan martxan jartzeko, guk uste duguna da, eh, zubietan gestioak eta kudea, hori kudeatu egin behar da, baina momentu berean beste leku bat ere eh, aukeratu eta aukeratu dago gainera eh, planzu zentzalean, eh, horre eman behar diren pausuak eh, ba, eman behar dira, baina gure apustua momentu honetan da indar guztiak jarri behar la zubietan.